Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos Sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o Seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere.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 Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante em seu tempo, por tudo o que não me agrada de minha presente vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Eu libero todos aqueles de quem acredito estarem recebendo danos e maus-tratos,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 Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável com isto, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças más, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho ou o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Se o meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, Dor. Pronuncio e penso as minhas memórias. Eu amo-te. Estou agradecido pela oportunidade de libertá-los a vocês e a mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as memórias aqui. Sinto muito. Te amo. A minha contribuição para a cura da terra amada, Mãe Terra, quem é que eu sou? Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações,